Gudmund úr újra sóhajtott egyet, a vizes pohárért nyúlt, és öt nő figyelte, tíz kezük volt, amelyek viharfutta futta erdővé váltak, valahányszor elhangzott Elizabeth neve. Ugyan már mondta végül, elkapva gondolatait képéről, testéről a ruha alatt. Valahogy nagyon macska szerűen mozgott, Gudmundur korábban sosem vette észre, és a kelleténél jóval több konyakot kellett innia, hogy tompítsa az érdeklődését iránta.